Стоїш аптечки у холодильнику. Дзенькіт скла і різкий біль у пальцях привів мене до тями. Я стояв біля розбитого вікна. Вітер трохи остудив моє розпашіло лице, і я згадав, що вже приречений. Я стояв коло розбитого вікна. Пальці поранені від удару в скло все більше червоніли. Знову дивився на порожню вулицю. У голові дедалі більше туманилось. Розпливалися дерева. Будинок навпроти, і раптом я побачив, що коло того будинку хтось з'явився. Хтось ішов нашою вулицею. Я струсонув головою і побачив, що це жінка. На якусь мить мені здалося, що й знайомий є в поставі цієї жінки, яка прийшла якраз під ліхтарем. «Ка... Катя! Не вже Катя?» «Катю!» – крикнув я, що сили. Коли я закричав, то подався вперед. Обличчя торкнулося розбитого скла. Тоненька цівка стала збігати під боріттям. І все ж я помітив. Жінка на протилежному боці вулиці спинилася. Вона стояла і дивилась на наш будинок. Наче підштовхнутий кимось, не тямлячи себе, я до дверей. Уже на сходах згадав, що я геть закривавлений, але не став спинятися. Я біг, ударявся об поручні на сходах, об стіни, але біг таки далі. Єдина думка свердила мій мозок. «Хоч би вона не пішла, хоч би вона не пішла!» Унизу мусив спинитись і вдихнути свіжого повітря. Я хапнув його, мов риба, вкинута до порожньої ванни. Задихнувся, поборов опір холодного повітряного потоку і пішов доріжкою. Потім повернув через клумбу на простець. Щоб не впасти, я вчепився за ріг нашого будинку. Шалено колотало серце. Я мусив знову трохи передихнути. Тримаючись за стіну, рушив далі. Я вже мусив іти. Мусив знову бігти. Мені було куди бігти. Тільки б вона не, не, так, була. Коли я вибіг, а точніше вийшов, хитаючись на вулицю, жінка все ще стояла там, на іншому боці, трохи збоку від ліхтаря. Я перейшов якось через вулицю, але зачепився за високий був бордюр і впав на край тротуару. Упав доволі вдало, боляче вдарився лівим плечем, тому голова постраждала менше. Я побачив над собою вогні, образи якогось дерева, потім уже власну, піднесену до очей, закривавлену руку, і далі, далі жіноче обличчя. «Боже мій!» – скрикнула ця незнайома мені жінка. «Боже мій, що з вами?» Це була не Катя. Обличчя вона мала кругловидне, а втім, воно розпливалося з кожною секундою чим раз більше. Не, я хотів сказати, не бійтеся, але в мене нічого не вийшло. Коли спробував підвестися, жіноче обличчя зникло. А може, я хотів сказати, не покидайте мене. І все ж я спробував підвестися. Мене вже досить сильно нудило. Пекло в горлі, у ході, я сперся на лікоть. Та зі спроби підвестися нічого не вийшло. Я впав на спину і вирішив трохи перепочити, щоб знову спробувати підвестися. Так я лежав, доки не почув тихі кроки і десь, наче крізь стіну, жіночий напівголос напівшепіт. Потерпіть трохи. Я викликала швидку допомогу. Швидка зараз приїде. Частина четверта. Повернення. За вікном автобуса, яким їду до рідної Ясенівки, йде дощ. Холодний березневий дощ після теплої безсніжної зими. Тогі скошені струмені б'ють по склу. Брудні патюки, здається, ось-ось затечуть до салону. Монотонне гурчання двигуна, рівномірний рух, шум дощу заколисують мене. І все ж я не сплю, бо десь на останній межі мій мозок зупиняє гальмування свідомості. Переконавшись, що поки що не заснути, я думаю, видовбою з хаосу, що виникає, здається, десь за стінами автобуса, спогади і фрази. У перерві між цими картинами я зиркаю за вікно, мов хочу впевнитись, що дощ досі не перестав. «Чому дощ, а не сніг?» – зненацька зринає думка. «Сама по собі безглузда, як і сьогоднішня погода. З таким же успіхом я міг би запитати, чому я не вилікувався». Тобто вирікувався фізично. Мене відкачали, врятували від отруєння. Але від цього майже нічого не змінилося. При згадці про це мене перестає заколисувати. І все ж я заплющую очі. Вертаюся, хто знав який час, чую шепіт. Ось так, думаю я. Розплющую очі, рахую дерева за вікном. Дощ посилюється. Мій сусід у кріслі поруч спить. Губа одвисла, на обличчі блаженство. Років йому за п'ятдесят, невисокий, такий собі колобок, і їде до внука, як мені одразу повідомив. Я їду до дочки. Вирішив її забрати до себе. Судячи з усього, Магда не поспішає це робити. Коли три дні тому я подзвонив, то довідався, що Магда приїжджала позаминулої неділі приїжджала і, судячи з усього, приховала, що ми вже майже півроку живемо окремо. Я теж мусив брехати. Навіщо це зробила Магда, не знаю. Швидше всього, її молоденький чоловік, чи поки що коханець, адже ми досі офіційно не розлучені, не бажає стати названим батьком. А може Магда і сама цього не хоче? Щоб не думати про це, починаю думати про інше. Інше – це вчорашній день. Наш похід на каву, примирення з любою. Несподіваний прихід Віталика, незакінчена розмова. Але думки мої хаотичні. Я негоден ловити нитки, щось важливе вперто злизує від мене. Я починаю думати про моє життя взагалі. Я згадую. Згадувати можна багато. І згадувати нема чого. Іноді я згадую жінку, котра врятувала мене. Хто вона? Чому я тоді побіг униз їй на зустріч? Інстинкт самозбереження? Вона здалася схожою на Катю. Згадка закінчується теж думкою. Чому вона не Катя? Утім, з Катею за цей час я не зустрічався жодного разу.